Під час розмови в Ялтії з Джерчиллем визнав, що примусова колективізація в 1929-1933 роках коштувала життя 10 мільйонам людей. У вересні 1990 року в Києві проходив міжнародний симпозіум про голод на Україні в 1932-1933 роках під назвою «Голодомор». 33. На симпозіумі старший науковий співробітник Інституту Гаррімана при Колумбійському університеті Джеймс Мейс доповів про наслідки роботи Комісії Конгресу Сполучених Штатів Америки по дослідженню голоду на Україні в 1932-1933 роках, якою він очолював. Комісія прийшла до висновку, що голод на Україні був штучно створений Сталіним та його прибічниками Молотовим, Кагановичем, Постишевим, і що передусім ці керівники винні в геноциді проти українського народу? Та світ не міг, а той не хотів повірити в цю страшну трагедію українського народу, хоча знав про іншу жахливу трагедію двадцятого століття, коли гітлерівці знищили за роки Другої світової війни. 6 мільйонів євреїв. Ідеологію расової ненависті, яку сповідував гітлерівський фашизм, осуджено міжнародним трибуналом, а тоталітарний сталінський режим офіційно не осудила керівна партія режиму КПРС. Професор Сарбонни Ален Дежансон у промові виголошеній 4 червня 1983 року в Парижі у сквері імені Тараса Григоровича Шевченка на урочистих зборах по відзначенню 50-річчя голоду на Україні, сказав, у цілому демографічний дефіцит за 30-ті роки на Україні становить приблизно 7 мільйонів осіб. Тим самим в абсолютних числах це масакра, яка арифматично дорівнює винищенню євреїв за подійним Гітлером. Але тим часом, як кінцевий наслідок винищення євреїв, відомий усьому світі. Тим часом, як воно стало об'єктом дослідження великої літератури на всіх мовах, і пам'ять про нього побожно і пильно зберігається, штучний голод, 50-ті роковини, якого ми сьогодні відзначаємо, лишається майже невідомим. Якоюсь мірою цю глуху завісу замовчування і дезінформації прорвала брошура «Голод на Україні», видана 1933 року у Брюсселі. Деякі публікації періодичної преси Європи, але сталінський режим і його прихильники на Заході зробили все для того, щоб правда про трагедію українського народу не долинала до світової громадськості. Так французькі комуністи свідчить Алан Безенсон, пришкодили читачам ознайомитися з романом Гросмана Семенає, в якому детально висвітлені події Голодомору на Україні, а страшна книжка Василя Барки з'явилася у французькому перекладі щойно 1981 року, і мені здається, що вона не знайшла того поширення, на яке заслуговує. Прикро, бо роман князь заслуговує на особливу увагу, адже це перший в українській літературі великий прозовий твір, присвячений національній трагедії України. Я думаю, що це таке нещастя велике, і в цьому є такий великий злочин проти народу українського, із найбільших злочинів новітньої історії європейських народів. Казав мені Василь Барка в липні 1989 року, а в своїй дивовижній оселі-фортеці в гірському районі літнього відпочинку українців Сполучених Америки з першого погляду він нагадував народного філософа когорти-послідовників Григорія Сковороди, який свідомо усамітнився від цивілізації, щоб творити, мислити, пізнавати цей динамічний і таємничий світ. Василь Барка одразу ж причаровує своєю спокійною, вистражданою логікою сприйняття і свого драматичного буття та буття народу українського, до якого він надіється повернутися своїм словом. Я дуже співчував єврейським жертвам цього Голокосту. Мав найкращих приятелів єврейського походження –